Там корабель свій прибувши, причалили ми, позганяли, вівці й уздовж течії океану ріки, посувались, поки до місця дійшли, про яке говорила Кіркея. В двох перемед з Еврілохом тримали призначені в жертву вівці, а я, спіхов свій вийнявши меч гостролезій, викопав яму в лікоть один і завдовжки, і завширшки. Потім над нею вчинив я померлиму сіму зливання, медом раніше з молоком, солодким вином після того, потім водою і ячною врешті посипав мукою, вмерлих безсилі благаючи голови, дав обіцянку, що, повернувшись вітаку, ім'ялівку стада найкращу в жертву спалюя, дарунків добірних вогонь не складавши. В жертву ж тіресію старцеві дам я окремо овечку, чорну усю, що найкращу, отари моєї оздобу, склавши обітницю і молитвами громаду померлих, ушанувавши шкури з жертовних овець поздирав я, Чорна в яму їх кров полилася, і спіть ми ребу, душі померлих зібрались, Усі, що життя позбулися, і юнаки, і жінки, і старі, що багато зазнали, ніжні дівчата із болем у серці вперше відчутим, безліч полеглих у битвах мужів, Поранених тяжко, зброєю мідною, вою у панцирах кров'ю залитих. Безліч померлих на кров Звідусіль і зліталось до ями З криком жахливим. Блідий усього охопив мене острах. Товаришів своїх скликав, Усіх я тоді й наказав їм. «Вівці!» що міддю убиті нещадною долі лежали. Геть облупити й спалити, і щиро богам помолитись, грізному в силі могутній Аїду і страшній Персефоні. Сам же я швидко і спіхав, свій вийнявши меч гостролезий, сів і нікому з безсилих мерців наближатись до крові не дозволяв, поки все у тіресія я встиг розпитати.